А брусів цих буває іноді навіть три. І посередині хати її кінці зрізані таким способом, що кожний нижній брус коротший за верхній. А в цій галерейці роблять одну або дві маленькі фіртки під трохи вигнутим дерев'яним начілком, що перегороджують вхід безрогим та інші домашній худобі. Піч в українській хаті ставлять завше в куті між задньою стіною хати та стінкою сіней біля самих дверей. Роблять її дуже часто просто з глини, часом з цегли, особливо з серця, і тільки іноді найбільше у гуцулів з кахель. Ставлять піч з глини, Спочатку виліплюють з землі та глини відповідних розмірів підвищення. А потім на те місце цього підвищення, де має бути властива піч, кладуть великий куль соломи, або частіше бажаного для печі обсягу мішок, щільно набитий половою чи соломою. Та обліплюють його з усіх боків, скільки треба завтовшки, Мокрою глиною. Коли глина висихне. З мішка, що його лишають не заліпленим спереду, виймають руками полову чи витягають солому. А на кінець цілої операції і самий мішок. Зробивши таким способом склепіння, вирівнюють його лопатою та розпалюють в ньому вогонь, щоб остаточно висушити. Потім ліплять з глини або ставлять з цегли припічок та приробляють комен, що дає бічний канал, який веде до сінеї, де він і відкривається так званою каглою в бовдур. Чи комен, чи демар. Демар буває найчастіше сплетений з лози, або зв'язаний з очерету, або нарешті збитий з дощок і значно рідше – виліплений з глини, а то навіть зложений з цегли. Він буває з заввишки до половини сіний, або його виводять аж на стріху, іноді тільки трохи над нею, а іноді й дуже високо, як, наприклад, на Чернігівщині. У першому випадку дим розходиться по горищу, та виходить через покрівлю або через невеликі отвори в стрісі над входом у хату, або на обох кінцях гребіння стріхи. Внизу демар доходить до землі, і іноді в ньому ставлять кабицю, невеличку глиняну пічечку, що на ній можна щось зварити, не розтоплюючи великої печі в хаті. Іноді кабицю ставлять і серед сіней. передній частині печі над її отвором надають досить різноманітну форму та роблять у ній ріжні пічурки для переховування сірників тощо. А іноді розмальовують її так само, як і стіни хати, особливо коло богів, ріжними квітками. Кахляні печі – Трапляються тепер тільки в гуцулів та відзначають за тим, що дуже розкішно оброблені. Їх ставлять не просто на землі і не на цегляних чи глиняних підставах, як печі на Великій Україні, а на міцній дерев'яній підставі з виточеними, іноді дуже вибагливо, ніжками, а самі кахлі часом добірно розмальовані. Бувають на них намальовані не тільки квітки, тощо, а й церкви, побутові сюжети, карикатури та інше. Кілька гарних малюнків таких печей знаходиться у книжці Шухевича «Гуцульщина». Але крім хат з печами, що їх будову щойно описали, на півночі України і де-неде на Карпатах, особливо у Бойків, Трапляються ще чорні хати, що в них зовсім немає ніякого комена, а дим здіймається з печі просто до стелі. І виходить почасти просто через очинені двері, а почасти через